Я не певен, що історія, яку збираюся вам розповісти, цілком відповідає умовам нашої гри. Почав Реймонд Вест, бо не знаю відповіді на ту загадку, яку вона перед нами поставить. Проте самі факти були такими цікавими і дивними, що мені хотілося б запропонувати її вам як проблему. І, можливо, нам разом удасться знайти якесь її логічно обґрунтоване розв'язання. Ці події сталися два роки тому, коли я поїхав провести перші дні після трійці з чоловіком на ім'я Джон Ньюмен до Корнуолу. До Корнуолу? перепитала Джойс Лампрієр з очевидним подивом у голосі. «А тож, а в чому річ?» «Та ні, ні в чому, але це мені здалося трохи дивним. Історія, що її збиралась вам розповісти я, також трапилась у Корнуолі, у маленькому рибальському селищі під назвою Пацюча Нора». Невже і ваша сталася там? Ні. Моя відбулась у селі, яке називається Полперан. Воно розташоване на західному березі Корнуолу. Це дике і скелясте місце. Із Джоном Ньюменом мене познайомили за кілька тижнів перед тим. І я знайшов у ньому надзвичайно цікавого товариша. Чоловік розумний і забезпечений незалежними засобами до існування. Він був також обдарований романтичною уявою. У результаті одного зі своїх останніх захоплень він винайняв будинок, що мав назву Пол Гаус. Він був великим знавцем. Єлизаветинської доби і не раз описував мені в яскравих і мальовничих образах розгром іспанської непереможної армади. Розповідав про це з таким ентузіазмом, що хотілося повірити. Він був безпосереднім свідком тієї знаменитої морської битви. Чи є якась частка істини в уявленнях про реінкарнацію. Хотілося б знати і дуже хотілося б. «Ти такий романтичний, мій любий Реймонде», сказала міс Марпл, подивившись на нього з поблажливою приязністю в очах. «Романтичним мене аж ніяк не назвеш», відповів Реймонд із легким роздратуванням у голосі. Але, той чоловік Нюмен, був напхом-напханий цією романтикою, і він зацікавив мене, як дивовижний пережиток минулого. Нібито один із кораблів, що входили до складу армади, і на яких були великі скарби, Переважно золото, вивезене з іспанських колоній, зазнав аварії біля Корнольського узбережжя на знаменитих і дуже небезпечних підводних зміїнних скелях. Як розповів мені Ньюмен, протягом кількох років здійснювалися спроби знайти затонулий корабель і підняти з дна морського його скарб. Мені не раз доводилося чути такі історії – Хоча кількість міфічних затонулих кораблів зі скарбами набагато перевищує кількість справжніх. Було створено спеціальну компанію, але вона збанкрутувала і Ньюменові пощастило за безцінь купити права, чи як там це називається, на пошуки того корабля та його скарбів. Він був сповнений ентузіазму. Якщо вірити йому, то успіх у знайденні корабля та його скарбів залежав тільки від правильного застосування останніх досягнень науки та найсучаснішої апаратури. Золото було там, на дні моря, і він не мав жодного сумніву, що його можна звідти підняти. Слухаючи його, я думав про те, як дуже часто буває, що багатий чоловік Такий, як Ньюмен, досягає успіху в таких задумах, майже не докладаючи для цього зусиль. А проте реальна вартість знахідки мало його цікавить. Мушу зізнатися, його ентузіазм заразив і мене. У своїй уяві я бачив, як пливуть, Понад нашим узбережжям іспанські галеони, як налітає шторм і розбиває їх на чорних скелях, як вони розколюються там і йдуть на дно. Саме слово «галеон» звучало для мене романтично і загадково. Не тільки англійський школяр, а й дорослий англієць не можуть не затремтіти від хвилювання, почувши слова Іспанське золото. Крім того, я в той час працював над романом, деякі сцени з якого відбувалися у XVI столітті, і побачив перспективу здобути від чоловіка, котрий запросив мене в гості, надзвичайно цінні для мене знання з місцевої екзотики. Того ранку у п'ятницю я виїхав із Падінгтона у піднесеному настрої, наперед утішаючись своєю мандрівкою. Вагон був порожній, крім одного пасажира, що сидів у протилежному кутку і дивився на мене. Ту був високий чоловік із військовою виправкою, і я не міг позбутися відчуття, що вже десь його бачив. Я марно сушив собі над цим голову протягом певного часу, але зрештою таки пригадав. Моїм попутником був інспектор Бедворд, і я зустрічався з ним тоді, коли написав низку статей про справу зі зникненням Еверсона. Я нагадав йому про себе, і ми досить швидко розговорилися. Коли я сказав йому, що їду до Полперана то він відповів мені, що це якийсь дивний збіг, бо він також прямує до того села. Я не хотів видатися надто цікавим, а тому виявив обережність і не став розпитувати, які справи його туди покликали. Натомість став розповідати про свої власні інтереси до того місця та згадав про затонулий іспанський галеон. На мій превеликий подив, інспектор, схоже, знав про цю історію геть усе. Той корабель називався Хуан Фернандес, сказав він. Ваш друг буде не першим із тих, хто розлучився з великими грішми, сподіваючись добути гроші з дна морського. Це романтична легенда. І, мабуть, уся ця історія – чистий міф. Сказав я, жоден корабель узагалі там ніколи не тонув. О ні, корабель там затонув справді, сказав інспектор. Причому він пішов на дно не сам один, а у великому товаристві інших. Ви здивувалися б, якби знали, як багато кораблетрощ відбувається на цій ділянці узбережжя. Власне кажучи, саме тому я туди і прямую, бо саме там півроку тому затонув Отранто. «Пригадую, я щось про це читав», – сказав я. «Ніхто там не загинув, я сподіваюся». «Ні, там ніхто не загинув», – сказав інспектор, – «але дещо все-таки там пропало». «Про це мало кому відомо, але Отранто перевозив золоті зливки». Справді, спитав я, вельми зацікавлений. У таких випадках ми посилаємо водолазів, щоб вони підняли на те, що становить особливу цінність. Але тут золото зникло, містере Вест. Зникло? Вигукнув я, витріщившись на нього. Але як могло воно зникнути? У цьому вся проблема, промовив інспектор. Скелі пробили велику дірку у корабельному сейфі. Водолазам було неважко туди дістатись, але вони знайшли сейф порожнім. Питання в тому, коли було вкрадене золото до кораблетрощі чи після неї? Чи було воно взагалі у сейфі? Дуже дивна історія, зауважив я. Це надзвичайно дивна історія, коли взяти до уваги, що ж таке зливок золота. Це не намисто з діамантів, що його ви можете покласти собі в кишеню. Коли подумаєш про те, який він громісткий і який важкий, то вся історія з крадіжкою здається абсолютно неможливою. Схоже, золото поцупили ще до того, як корабель відплив, але якщо ні, то воно було вкрадене вже під водою десь протягом останніх шести місяців, і я їду туди саме для того, щоб розслідувати цю справу. Я побачив Ньюмена на пероні станції, він прийшов мене зустрічати. Він вибачився, що без свого автомобіля, відіслав його до міста Труро на ремонт. Тому він був змушений зустріти мене на вантажівці, яку взяв зі свого маєтку. Я вмостився поруч із ним, і ми поїхали, обережно петляючи вузькими вуличками рибальського селища. Ми піднялися на досить крутий схил, проїхали невеличку відстань по звивистому пробулку і між двома гранітними колоннами в'їхали у ворота садиби Пол Гаус. Будинок був просто чарівний, споруджений на вершині високої скелі з чудовим видом на море. До збудованої ще 300 або 400 років тому частини було додане сучасне крило. З боку суходолу до будинку прилягала ділянка поля площею близько семи-восьми акрів. «Ласкаво просимо до полгаусу», – сказав Ньюмен, – «і до знаку золотого галеона». І показав мені напередні двері, на яких висіла майстерна репродукція іспанського галеона під усіма напнутими вітрилами. Мій перший вечір – був надзвичайно приємним і пізнавальним. Чоловік, який запросив мене в гості, показав давні рукописи, що мали стосунок до Хуана Фернандеса. Він розгорнув переді мною морські карти і пунктирними лініями зробив на них деякі позначки, а потім показав креслення підводного апарата, які, мушу зізнатися, неабияк містифікували і спантеличили мене. Я розповів йому про свою зустріч з інспектором Бедвортом, і моя розповідь надзвичайно його зацікавила. «На цьому узбережжі живе чимало дивних людей», – сказав він замислено. «Контрабанда і кораблетрощі в їхній крові». Коли якийсь корабель іде на дно неподалік від їхнього узбережжя, вони просто неспроможні дивитися на нього по-іншому, ніж як на законне джерело грабунку, з якого можна поповнити свої кишені. Тут є один чоловік, із яким я хотів би вас познайомити. Досить цікавий раритет із минулого. Світанок наступного дня був ясним і прозорим. Ми з М'юменом пішли до Полперана, і там він познайомив мене зі своїм водолазом, чоловіком на прізвище Гігінс. То був інвалід із дерев'яним обличчям, дуже мовчазний, котрий докинув до нашої розмови лише кілька односкладових слів. Після короткої дискусії, що відбулася між ними на суто технічні теми, ми пішли до трьох якорів – Кухоль пива зробив трохи балакучішим неоціненного фахівця. Детективний джентльмен із Лондона вшанував нас своїм візитом, пробурчав він. Кажуть, ніби корабель, який затонув минулого листопада, мав на борту величезну кількість золота. Що ж, то був не перший корабель, що пішов тут на дно. І він не буде останнім. Ми чули про це. Чули? Долучився до розмови власних трьох якорів. І ти правду сказав, — биль Гігінс. Ще пак, містере Келвін, — відказав Гігінс. Я з цікавістю подивився на шинкаря. То був чоловік із дуже прикметною зовнішністю, темноволосий і смаглявий, із довововижно широкими плечима. Очі в нього були налеті кров'ю, і він мав напрочуд дивну здатність уникати будь-чи його погляду. Я здогадався, що це той самий чоловік, про якого розповідав мені Ньюмен, назвавши його цікавим раритетом із минулого. «Ми не хочемо бачити чужинців на цьому узбережжі», – сказав він досить брутальним тоном. «Ти маєш на увазі поліцію?» – усміхаючись, запитав Ньюмен. «Я маю на увазі поліцію. Та решту!» – відказав Келвін із очевидним натяком у голосі. «Не забувайте про це, містере!» «А знаєте, Ньюмене, я сприйняв його слова як очевидну погрозу, сказав я, коли ми підіймалися вгору схилом, повертаючись додому. Мій новий друг засміявся. Дурниці, я не роблю людям, які тут живуть, нічого злого. Я похитав із сумнівом головою. У Келвіні було щось зловісне і нецивілізоване. Я відчував, що його розум може вирушити в несподіваному і незбагненному напрямку. Думаю, відчуття тривоги опанувало мене саме від тієї хвилини. Свою першу ніч я тут проспав досить добре, але другої ночі мій сон був неспокійним і раз у раз уривався. Світанок наступного недільного дня був темний і похмурий, із захмареним небом, і погрозливим передчуттям грому у повітрі. Я ніколи не вмів приховувати власних почуттів. І Ньюмен зауважив переміну, що відбулася в мені. «Що з вами діється? Весте! Ви сьогодні нагадуєте клубок нервів!» «Не знаю, що зі мною діється», – щиро зізнався я але мене охопили жахливі передчуття якогось невідворотнього лиха. Це від погоди. А тож, можливо. Я нічого більше не сказав. Пополудні ми вийшли в море на моторному човні Ньюмена, але полив такий рясний дощ, що ми були раді повернутися на берег і перевбратися у сухе. А ввечері Моя тривога лише посилилась. За стінами будинку завивав і гуркотів шторм. Десь на десяту годину буря нарешті вгамувалася. Нюмен визирнув із вікна. Небо прояснюється, сказав він. Я не здивуюся, якщо через півгодини настане бездоганно чудова ніч. Якщо так, то я піду, прогуляюся. Я позіхнув. Мені страшненько хочеться спати, сказав я. Минулої ночі я майже не спав. Гадаю, що сьогодні я поринув сон дуже рано. Так я й зробив. Попередньої ночі я спав мало. Цієї ж ночі мій сон був безпробудним. Безпробудним, та ж ніяк не спокійним. Мене досі гнітило жахливе перечуття лиха. На зміну одному моторошному сновидінню приходило інше. Мені снилися бездонні провалля, поміж якими я блукав, знаючи, що кожен необережний крок загрожує мені смертю. Коли я прокинувся, то побачив, що стрілка мого годинника вказує на восьму ранку. Голова мені розколювалася від болю, і жах нічних кошмарів досі тиснув на мене. Моя тривога була такою сильною, що коли я підійшов до вікна і підтягнув його вгору, то відсахнувся назад із новим відчуттям жаху, бо першим, кого я побачив або думав, що побачив, був чоловік, котрий копав яму для могили. Мені знадобилося ціла хвилина чи навіть дві, щоб цілком опанувати себе. І тоді я зрозумів, що Гробокопач був садівником Ньюмена, а могила призначалася для того, щоб прийняти в себе три саджанці трояндових дерев, що вони лежали на траві, чекаючи тієї хвилини, коли будуть висаджені в грунт, а їхнє коріння присипане землею. Садівник підняв голову, побачив мене і доторкнувся пальцями до капелюха. — Доброго ранку, сер. Чудова сьогодні погода, сер. — А вже ж чудова, — сказав я без переконливості в голосі, — досі неспроможний струсити з себе, який пригнитив мій дух. Проте, як слушно зауважив садівник, ранок і справді був Чудовий. Сонце сяяло, і небо було забарвлене у світло-голубий колір, що обіцяв гарну погоду на цілий день. Я пішов снідати, насвистуючи якусь мелодію. Ньюмен не тримав у домі служниць. Дві його вже немолоді сестри, які жили на фермі неподалік, щоранку приходили Аби задовольнити його невибахливі потреби. Одна з них саме ставила на стіл кавник, коли я ввійшов до кімнати. Доброго ранку, Елізабет, сказав я. Містер Ньюмен ще не прийшов снідати. Він, мабуть, дуже рано вийшов із дому, сер, відповіла вона. Його не було вдома, коли ми прийшли. Відчуття тривоги знов опанувало мене. Два попередні ранки юмен дещо запізнювався до сніданку, і в мене не було жодних підстав вважати його ранньою пташкою. Стривожений своїми перечуттями, я побіг до його спальні. Вона була порожня, ба більше було очевидно, що в його ліжку ніхто цієї ночі не спав. Побіжний огляд його кімнати підказав мені ще дві речі. Якщо Ньюмен вийшов на прогулянку, то він, певно, зробив це у своєму вечірньому одязі, бо його в спальні не було. Тепер я був переконаний, що моє перечуття лиха мене не ошукало. Ньюмен вийшов, адже він мені вчора про це й сказав на вечірню прогулянку, але з якоїсь невідомої причини досі не повернувся». Чому з ним стався якийсь нещасливий випадок, упав зі скелі, треба було негайно організувати пошуки? Через кілька годин я зібрав велику компанію помічників, і ми разом обстежили в усіх напрямках скелястий берег та розсипи каміння під скелями. Але від Ньюмена ніде не було жодного знаку. Зрештою... «Похоплений відчаєм, я знайшов інспектора Бедворта. Його обличчя враз споважніло». «Схоже, тут не обійшлося без якогось насильства», – сказав він. «Тут живе чимало суб'єктів із вельми сумнівними поглядами на мораль. Ви зустрічали такого собі Келвіна, власника шинку, три якорі?» «Я відповів, що бачив його». А ви знаєте, що він вийшов із в'язниці лише чотири роки тому? Фізичне насильство та образа діями. Це мене не дивує, відповів я. У цій околиці, схоже, панує загальна опінія, що ваш друг надто полюбляє встромляти свого носа в ті справи, які його не стосуються. Сподіваюся, до найгіршого не дійшло». Пошуки відновилися з подвоєною енергією, і лише пізно пополудні наші зусилля були нарешті винагороджені. Ми знайшли Ньюмена в глибокій канаві на розі його власних володінь. Руки й ноги йому були зав'язані міцною мотузкою, а рот надійно заткнутий носовичком, щоб зробити його неспроможним подати голос. Він був дуже виснажений і терпів великий біль, проте після того, як йому добре розтерли зап'ястки та щиколотки і дали зробити добрячий ковток віскі з баклаги, він зміг розповісти про те, що з ним сталося. Коли небо зовсім прояснилося, він вийшов на прогулянку, було десь приблизно одинадцята вечора». Він пішов понад скелями, і ноги принесли його до місця, що всі його знали під назвою «Затоки контрабандистів», що, мабуть, пояснювалося великою кількістю розташованих тут печер. Там він помітив людей, які щось вивантажували з невеличкого човна, і спустився вниз до моря глянути, що там робиться». Клунки, які вони діставали з човна, схоже, були дуже важкі, і вони переносили їх до однієї з найдальніших печер. Нюминові навіть на думку не спало, що тут може відбуватися щось незаконне, а проте він був заінтригований і підійшов до них якомога ближче, намагаючись залишатися непоміченим. Несподівано пролунав крик тривоги, і двоє могутніх чоловіків, у яких він відразу впізнав людей моря, накинулося на нього і оглушили до непритомності. Коли він згодом прийшов до тями, то виявив, що лежить у кузові якоїсь машини, котра, наскільки він міг здогадуватися, підстрибуючи на вибоях, бралася вгору покрученим проволком, що вів від узбережжя до села. Він вельми здивувався, коли вантажівка в'їхала у ворота його власної садиби. Там Після тривалого перешиптування чоловіки витягли його з кузова і укинули у канаву, у такому місці, де її глибина була достатньою, щоб його не могли там знайти протягом певного часу. Потім вантажівка від'їхала, і, як він гадає, з території його садиби через інші ворота, які були на чверть милі ближчі до села. Він не міг точно описати своїх нападників, крім того, що вони були, безперечно, людьми моря, а судячи з їхньої мови – корнольцями. Інспектор Бедворд виявив велику цікавість до розповіді Ньюмена. «Судячи з усього, саме там вони заховали вкрадене золото», – вигукнув він. У якийсь спосіб вони змогли підняти його з морського дна і склали в одній із далеких печер. Кожен знає, що ми обшукали всі печери поблизу від затоки контрабандистів. І тепер пішли далі, і очевидно, вони вирішили перевезти вночі золото до однієї з тих печер, які були вже обшукані, і навряд чи хтось стане шукати там знову. На жаль, вони мали у своєму розпорядженні щонайменше 18 годин для того, щоб переправити золото до іншого місця. Якщо вони схопили містера Ньюмена минулої ночі, то я дуже сумніваюся, що ми тепер знайдемо золото там, де воно лежало тоді. Інспектор поквапився, щоб обшукати те місце». Він знайшов очевидні докази, що зливки золота знаходились там, як вони і припускали, але знову були кудись перевезені і нічого не вказувало на місце їхньої останньої схованки. Один ключ все-таки був. Інспектор сам указав мені на нього наступного ранку. «Тим пробулком машини їздять дуже рідко», – сказав він. І в одному чи двох місцях нам пощастило виявити дуже чіткі сліди від автомобільних шин. З однією був вирваний трикутний шматок, і він залишив сліди, які неможливо сплутати.